Що таке верзуть про ту, що живе у вашій хаті, що вашу дитянку вибавила і дозирає. Нехай виступлюся з хати, вони самі замовкнуть. І вони харассердилася. Вона не довіряла цілком циганці, про яку знала, що в неї був хитрий розум і язик на місці, і вона відтинала кожному. То посмів їй прикрим словом подразнити. Гірше, як оса. Я тобі не вірю, Мавро, говорила, бажаючи тим способом вивідатися правдиву причину постанови пістунки своєї дитини. Не вірю Мавро, в тебе інша причина, що хочеш нас покинути, мене і мою дитину. Ліпше скажи правду і не крути. Ти, мабуть, змовилася з деякими циганами під час мандрівки і хочеш вертати назад в Угорщину. Чи не так? Мавра заперечила. Не до своїх людей вона хотіла. Як не віднайшла досі батька-матері, дитини, вона й чоловіка-ворога та інших людей відтепер не знайде. Їй уже байдуже. Вона не до своїх людей хоче, що виконали її молоду як зверюкось поміж себе, знівічили долю, а спокою вона хоче і відтепер зажити по їхньому звичаю. Ось як. Та як все? Щодувалася знов Іваниха Дубиха, що ніколи не зачувала подібної думки з уст Маври. Та ось так була відповідь. Тут вона одна лиш циганка на все село, на всю гору Чабаницю а, здається, і поза чабаницею на всьому колесі. І вони, сідубиці, не треба більше її до Тетянки, бо Тетяна за два-три роки буде доросла і стане дівочити, отже їй, маврі, іншої роботи треба, як годиться справедливій циганці. То якої ж роботи, спитала знов Івониха Дубиха, чи не береться вона сама до роботи, як їй найбільше по вподобі? Хто коли був годен присилувати її до того, чого не хотіла? Лягала проти сонця і вигрівалася, щоб лиш не робити того, що не любила, або дитині казками голову набивала. А зимою лізла на піч, впевняючи всіх, що хора, то їх тож колись силував і до чого. Це правда. Дала вона відповідь, не наче якось болісно. Тут не силовано її нічим. Тому і вертала вона сюди, завши назад, мов до своєї рідні. Дарма ще тут не цигани. Але відтепер хоче вона вже проживати на самоті. Геть сама. он там, на чебаниці. Там стоїть порожній бурдей колиба, над самим яром пропастю, що в ньому проживали іноді за життя самого господаря літом або зимою його чабани. Тепер та половина, що до неї належав колись бордей, продана, а бордей ніким не замешканий, усе ще належить до Іванихи-Дубихи. Ту, коли б упросить вона від господин для себе і хоче туди назавше переселитися. А коли вже господиня вдоволить її волю і не прогнівається, то вона скаже їй по правді, що хоче там займатися ворожінням. Там на чабаниці різне прирізне чудотворне зілля, лихе і добре, як кому що треба, яким вона вже не одного не раз і тут за плечима господині на ноги поставила і добре вчинила. Там буде вона його збирати, сушити, і кому чого треба давати, продавати. І так буде жити. Вона знає дуже багато ліків і вміє ворожити так, як мало хто з циганів. Бо й цигани не всі розуміються на зіллі і ворожбі або примівках. Але її вчили ще з маличку, тато і мама. І ти вона і міжи панами гроші заробляла та зносила раду, бо дай би його, по всім світі рознесло. Заживши отак на чебаниці над яром в Колибі, вона все буде.